بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا المدنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم دو قرآن دو مبادیو دو قائدو دو بیان من شروع کرو دا پسوک اسو من بیان کرو اول دو قرآن متعلق داغت تعریف اسماء حکمت و نزول او ترتیب بیا شرک ده شرک اقسام اعتقادی سلور فی العلم فی تصرف فی الدعا فی الابادت او د فیلی اقسام بیا ده مشرکین و اقسام منگ بیان کلو بالعباد السالحین بالملائکہ بالکواکب بالجن بیا ده مشرکین و اعتراجون داغی منگ بیانو کلو دارنگی دے اثبات ادللہ چیو مسله قرآن ذکر کی نو داغی دے اثبات ستری قطع دے قرآن حکیم اگر صلور قسم دی دلیل اقلی نقلی وحی الحل کلا چی بیان دے مسئلی ہوشی نو پس تا بیان نا مخاتبین درے قسمی ارہ خبر چی تو که مجلس کې نو ستا دے خبر دے بیان نا بعد با تا حاضرین درې قسم شي یو قسم به انکار وو کی رد وو کی دریم قسم به کی هغه منی دریم قسم به کی هغه مزرب پات شي له جن قران کریم قاعده دارا چې بعد البيان دا درې فرق بیانې یو اخر ته بیان اوشي اوې منی د قران په اصطلاح کې دیته مؤمنین مسلمانین وایي دغه ماغه خلک دې چې غاینکار وي د قران په استلاقه دې تا کافرین امونکرین وای دغه ماغه خلک دې چې هغه مزذب پاتشي دېته دی د قران په استلاقه منافقون وای هر مسلې کې بیان شي متاسبره ستوګوري دا غې نه پسبه د دې دوو فرقو بیان را دي او دا په مختلف ځای کې قرآن ذکر کړي سورته بقره جي شروع کې د درو فرقو بیان شروع کړي مومن دغه صفات کافر دغه صفات منافق دغه صفات دا دې لپاره چې د درو اړو خلکو نه بلبل دي دانه چې په اورډنګ بټول له تقریبه کې نو په اورډنګ بټول ته موشي کانو یا په یو نظر به ګوري چې مؤمنانو نته چې بیانو وکي نو دا بیان نه بعد به تاسو فکر کړئ تبعه دریو فرقو بیان شروع کې بیا چې ما مساله بیان کړه د بیان نه بعد باد خلق بدا مساله ومنی اب بعده خلق به انکار وکي باد خلق هم زړه پاتشي کل چې دریو فرقې بیان شي نو دین نه بعد د قران اختلاف دار درو فرقولا درو فرقولا دا, فر در فر دا غي احکام بیانې دا درو فرقی کې دي د درو فرقوله لپاره بیل بیل احکام بیانې یاد رټنه زجر ورتوي ف انما هي زجرۃ واحده زجر وای رټنه تا سر دا سر قران کې د دې درو ډلو لور کوي مؤمن لور کوي سردانش پدې چې ته غلې وکې نه پاسه بیان کړه منافق ل سردانش ور کوي پدې باندې یبېمانه مسله دی او مونږه او ټوکیوم کې مسله کوم سوس پاتې شي او ټوکیوم کې داوږه زجر ور کوي اړې کتاب له یو بېمانه کتاب در سره ده او سره ده نته تزذب کې زجر ور کوي مشکلره زه به کله کرایته نو کې بیان کوم چې دا آیات تزجر ده زجر رټنه لقد المؤمنانو بیان کې سورته انفال کې مسل د jihad شروع ده نو په دې jihad کې الله لټنه او کوي مؤمن لره که بعضه مومنان خلاف پیغمبر کی خلاف امیر اطاعت کی ذالکا بانهم شاق اللہ ورسوله و من یشاقق اللہ ورسوله فین اللہ شدید العقاب کلا کلا رتن پدی اور کہی جواب بےمانہ منافقان سره تعلق ساته کلا کلا رتن مومن ل پدی اور کہی جوه تعالی سره تعلق ساته کلا کلا رتن پاڑ پانی ستاره دس او سادهت ته زینی سی محلومون پانی باروی کل کل رتن مومن لپده او رکی چواتا کتاب سره تعلق ساته کل رتن پده او رکی چواتا مشرکان سر تعلق ساته کل رتن پده او رکی چواتا دین کار ست نامولی د دنیا کار احم کنی زجر للمومینین بالمداحنا زجر للمومینین بِتِخَاذِ هَلِ کِتَابِ دا دَازُ جُومَ بَرَاځي نُذُبَ نِشانځي کُم چې زجر لِلْمُؤْمِنِ دِ اَمُؤْمِن لَ پَدې صفت زجر دِ سِدَا دا لري کِتَاب لَګَتَ تَارِب تَوَاي چې وَت بې غيرتَه خلک کِتَاب ګوري تو دِ کَل زجر پَدې ور کوي چې وَ بې غيرتَه خلک راو وسي د تَلا آوښان تر سُر زجر ور کوي لِتَم بې لِتَق ینه عقلہ تنبه ور کوي ویخیې چې ویښه لکشه او کله زجر ور کوي منافقانو لا یو منافقہ ته د الله کتاب پر ډوکی کوي زجر ور کوي په دې سره تیوا منافقہ تقبل سوسته jihad لنه دی نو مومنانو کې سستی پیدا کوي دایته کله کله په د مؤمن خطاب کوي دا ځای کوم مومنان دی کنا یا ای اوه الذین آمنو مالکم اذا کللکم انفروا فی سبیل الله اساقلتم من الارض اے زایدی مومنانو کله چتا سووی لشی غلئی د الله پجیات کې دین کې زیاد لزغلی اساقلتم من الارض مدرانے شی زموږه تذام مرزووی وایو خدای دونه رکنه شمواله چې درته وایو زیاد نو ته بېمانه په کینه دا زجر دې منافق دې دا رنګه کله زجر ور کوي الکه کفایدی خطبه من رواني او کلو باندې تکلیفي نباتوي جوړ نه د جمعات کاری نه ته بیمارې ورکه چاندي خیراتي نبي په جون جون دیوې دې دیو طالبان خټکو غلاله تلو د باغ والا پر اویښه طالبان مخه تفصیل هغه ور یو طالب ورو ورو له ارمان دي چې په جون جون دیوې د سپينه ګرنده یې تیر tle کچري د چاندګاری د سوالګاری خبي اې تان مړنه سپیشه بازار ورکو د جمعات جلسې جرګې جميل خبرې نه به ته جوړ نه دغه دې دوه نه دارنګي د منافقانو راتګ او بې ایمانه ته <تصح> ديکه نو آیاتونه کې بتاس ګوري کې مسله کله بیان شي نو نوستو ځواب کوي په ځجر باندې یوه سورۃ مله شروع کړي ځکه ځجر بادل بیانږي رښتنه پست بیان ناراضي دا و سرد مسله بیان کوي نو مني دانګي کله ځجر ور کوي اهلي کتاب و ته چې و بيمانو تاسو حق پټوي تاسو مال غوړ کوي او کله کله زجر اوکي موشکینو ته دا زجر چې موشکو تهرکي منافقو ته کويلی کتاب کوي ممنانو رکي نو دا زجر دو قسمه دی زجر بیاخواالې عمل کاې ده ناکاره خبره و کېته نو کوي خوله د ب کاري د خبرو بده کې کله جر اوړرکي بیاافالې منافق بیمانه ولدا کار دیوکه مشرک ته ولدا غلط خبره وای و دے زجر کې کله لفظ د قال راشي ولې ودا وای ته وقالو تخذ الله ولدان سبحانه دا زجر دی د مشرکان دې خبره ته وګوره بیمانه وای لانا ابن ولده دا لږه لیکتابه تا زجر ور کوي ته زجر بلا قال وای او کله زجر بل افعال وی او یعبدو نا الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا والایات تیون ونی وداکار شرم شرمندر دی چې دا هغه عبادت کی چې دا په لاس کې نه فن نقصان نشي زجر ور کوي او ولوی په منداکار کې ته دا رنګي کله زجر ور کوي دا غي په خيارات وَمَا اَتْتَبِوَ اَكْثَرُهُمْ ذُنًّا اِنَّا الظُّنَّ لَا يُغْنِي مِنَا الْحَقِّ شَيَا روان ندی اکثر مشرکان وگر خیال پسے خیال رجب آباد آکار کئی گمان ندی وانو حق پره دی خدای کی ویری جزا قوم ناغا پره دی آقا یقین پره دی غمان پسے روان ندر دی شرم دلندر دی کلا زجر اور کئی پناہ کار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا أبانا لها نا کار کار چې موږ پلان کی کړی وداله ست پلان کی کړی تا غیب وسې دا لږه زجر بلا قالو بلا افعال یو بذکر گولی کہ آل تا دا مشرق، یاد ذکر کیږي نو تبهو ګوري چې آلته د مشرک یاده اله کتاب یا یاده منافق یو فیل ذکر دے یو قول ذکر دے نو قران اغه نقل کئ د پاره د رشنې فلا تذبو للہ لمثال مبین الله ل مثالنا دا زجر دے رشنه ورې ودا کار کئ ومن اظلم ممن اخترا علی الله ک زبان دا زجر دے تو جزالم نه غجا نه جوړی په الله باندې دروغ کلا <تص> کلا ایتون کی په ذ کوم کدا زجرو لیکه کلا کلا زجرو ور کوي په دې باندې کې ناجایسته پوسه لیکه الناجایس سوال لیکه وذات اتلا الہیاتنا بینات قال الذين ارجون لقانا ائتوا بقران غیر هذا او بدلوه کله دې باندې د توحید ایتونو لسه شي نوای هر کسانت کافراندی ائتوا بقران قران کې سب بل مسئله نشته بل مسئله بیان کا کنه راوند را هم ته قران و دی نه مسئل مسئل دا مسئله په نور مسئله لګیږي لکه اوس مشکين وای چیرې توحید مسئله ورته بیانې نو یلکه بل مسئله دې ځنه دا شیخ با غزور سره عاي نیوړي جنت کڅ کوي چې دا دور جنت په دې دور راځو نه ادا دورو حریبی ادا دورو گلمان دی نو پسی دی چې اپی جنت به کته ته تقریر غړي جنت پکېږي ادا دورو فضایل دی ادا دورو قواذل دی نو دا پسی مطلب دار د توحید په مسله بدګنی او ای بل مسله بیان کا ایتنا په قران غیر هاذا راوړه مونته قران به دې بیان نه نو قران کینو بیان نشته داسه حوری وای داسه غلمان وای جنت وای اداسه شوده وای ولی بو چلیږي داسه ولی وای د اصل مصاف ده غبینه ولی وای د اصل بیان کا ینه توحید مساله به بدل کی او بدلو یا پره دل را بدل کین پرګی دا زجروم ده او بیان کئ چې د مشرکین او د کفر د شرک د بیمانای دامت ریخی بیان طریقیم خې او اټنور کړي قران کې د زواجر لوی باب دی کله کله داوي چې ست ډلیل خن ده ام يقولون افطره قل فاتو بعشر صور مصر مفترعات واي ځان نه جوړ کړی دي اده ک بهمانه ده ځان نه جوړ کتاب دی کله کله زجر ور کوي د انکار قیامت نفس قیامت هر قوم منی او قیامت په دی صفت چکم قران ذکر کوي د دې کو نفس بیاست د مرغ نفس ژوندون دا هر قوم منی انسان وای سړی مرشي نو کله کومل کړی نه د روح په توتوي کې مارګ کې او کله په عمل کړی نه روح په سپی کې لاشي بیاست منی دارنګینه سړمۍ کو بے صد په دې طریقې نه مانا نو کوم دا کې چرادی چې مشکان قیامت مانی نه نه بے صد او کوم دا کې چرادی چې نه نو په دې صفته نه مانی چې انسان با په خپل جسم سره بیا تا د کیږي ادا خپل روه بکی ادا اوس دنیا کې څنګه عمدقه ته بو دی او د خپل جذه سزا بوخته وي دا صفته کوم خلک دی چې مشکینو قیمت مانا نو داګه دا مطلب کې بے صد په جن جن شته هغه کوم د کرالۍ چې نه مانو نو متردا سیخه ده نه مانو پدایته دې دیو جنا کله رځور کوي پدې خبره روانه چې هغه وای جن جن ده پدې ته وي ويقولون متى ذالوات ان کنتم صادقین وایدا سالوز بکلی دا آیات سورت یاسین کې راځي یونس کې سبا تبا کی راضی زای پزای دیتمو زجر زجر معنی راښنه دیم د قران قاعده داده ته تخویف تخویف د خوف نه خوف یره توي تخویف یره ور کول باب تهویل ده دایره مؤمنلم ور کوي چې تاسو سستی وکړ خوایب سزا ده لری د منافقلم ور دا دې کتاب له مور کړي موشيکین له چې کله باب شروع شي رد مناققینو نور رټنه مومګی راځي آياتونه د رټنې براځي او آياتونه د تخفیفوم راځي پسې دې اعتبار شي چې دې یو آيات کوي یو مطلب ودی بلکې بل مطلب داسن کېلو شو سره بته مطلب دمراره چې ربته داسې چې مخې آيتونه کې زجر تیر شي رټنه کیښه پاغه سمنه شونوس ليره که نه معنی وشنشوي نو عذاب ته تیار نو رب ته داله او د غنو صورتونو رب په جمله سره راغی دا ایتونو ترเมه مېز کې به ان شاء بیا او تاسو درو دین چې تا ته د رب طریقه معلوم شه چیرې سره کې مساله وا بیا په دلیلو د دلیل دغه د دلیل نه بعد بیا زجرو رټنوا د زجر نه بعد بیا تیاروا تفیف دا اوسه یو دا سی قیدی دی چه پدیس را ٹول قرآن حل کی گی او میند آئیتونی که ربط راجی یا سر که مسئلہوہ نو دا مسئلہ نباد دیرائی ورکرا چکو ردام مسئلہ دیرائی نه ویمنا دیرائی دلیل شروع که دلیل بعد زجر شروع که کل آکسو کی و ربط داری لکد آمبیل مرائی دی مرائی واچی نور پسی گل واچی نو آمبیل خونتی کته شي مرایو نه ګټه تسبيوي هغه خوان نه کوي کته شي غلونې غم خوان نه کوي داغه کې د قران طریقه ده دا یو هارد دی او امبل دی یو عقد دی چداسي ملغلل پکه پیلې شي غلونې پکه پیلې شي او سورث بودي که یو لهجه بیان شي نو اي که خوندني کته شي مساله بیانوي نه خوان دي نو زکه دلیل به پکنو رټنه بنوم منکر لرا تفيق بنوم نو قران خستاله ورته تزي ازغه کلاچې سړې د یو مضمون نه بل مضمون تعوري راوري نو په دې طبیعت خوشاليږي رقباخ کې ګردې کله کبل ګوري کله ګلاب ګوري کله رامبل ګوري کله بل ګوري نه بافن کوي ا کيو کسې مې نه فن نه کوي دالنګې قران یو باغ دی کله ګلپ کې ګوري کله کبل ګوري کله کومه غوري دا د قران ګلو نه وي کله چې سړی پدې اهم مزبن کوه نی نه غره پتی کی اغازه وي ترجمه کوم زده تنکي پغې د نه منزل روايمه ګلاب ګورم ګرام بلکم بلګورم څه ګور دا د قران طریقې وي چې کله سورته وردن نشي نه دا ګلو نه دي نه دای باغونه دي مسلسل سورته روانه دي نو قرآن کلا کلا تخویف ورکی تخویف دو قسمه ده یو تخویف د دنیا ده او دو د ده تخویف دا اخرت دو دنیا تخویف کم اصلا ده انو من اللہ انو زبا در ندانیمت و آخلم دا خوشحیب ده و آخلم کم اصلا ده انو من اللہ انو انقلاب بدر باندی راوالم جلاواتن بده کم. دشمن بدر باندی مسلط کم ام <تصف> دا دیتا مو تخویفی دنیایو ایو ذالکا یخویف اللہ بیئے عبادہ یا عبادی فتقون دا بیان دا تخویف دے اے بندیاں او ایرے گئی دا رنگے اللہ وی زد را انقلابات راو آرم دا دیر پاس که بندیاں او ایرے گی دنیا برمی خراب کی آخر برمی خراب کی وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا مَرَالِگُ منګ دا دلایل د انقلابات تَخْوِيفًا مګر د مخیرا چې مخې بنور عذاب راشي <تصفح> کله کله آیات کڼمانی نو انقلاب په ذربانه راولم ملک باندې واخلم دشمن باندې مسلط کم اپځه باندې قسیم ذکر کړي د بخانو کومونو چاغای <تصفح> <تصفح> دارنګي کارونو کړیو نو په سبب د دې سره لاغې انجان شه شه کله کله بیان کوي په خوانو وکم اهلقنا قبلهم من قرنن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا سوره ما پیړایت به کړیږي وکم اهلقنا من قرنن سوره ما الکړیږي پیړای هل تحس من احد ایو سو کاخی نوینی او تسمو لهم رکزا یا او ریده دهی کش اگر چگران بیده با ازور و ایکو نه داگهی سکش ته کش منده سینه او آسوایی او دیتاو عربایی که رکت او همس دخب و کشار داگهی سکشار شته یاغه دنیا کې یو پتاخ باندې ناشو ډېر ډمېدبا اونې سي جیل تکي کوټه کول پاي تکي مسالوي بیان کړل ميمبر تولې خطله دي هغه زاهر شاه غمن الله غا داوود چې حق پرسوي جیلونو ته ورزول نو ته دا غې سپيني نو دا غې کښار سٹک پرونی حکیم سره قتلومه داري کول مار تمه تا تا پاته ستې ستانیکو ساو کو یو ما ور دي دي ما استانیک هغه بادرو چې غذریکه اوسیداو او دا بيو الله خان په زمانه کې دا قوته رسایې چولې او دا هغه باندې پر اپ کو کابل تر اوسه ابه کابل په دربار کې هغه وال شو او ملاقاته عبدالخالق دا دا دا پل پل دا دا دا دا او دا ټول په فتوی ده کوور کوي دا ته په دې شته پر نیکمه هغهز په فتوونه په دې ماته یو ماته پرانو لري دي ما تاسو زاره څنګه یو سره د غزنیه اخبو کی ورته راځي اچي ارقيه او د کابل په دلوار کې غوالي شي امولیان په فتوی ده کوور داغه جرم داو چلا الاله الا الله بغیر د الله نمبر مدار نشته عبد الله غزنوي امه تا ته پته دا سبق چاخه وله زمون کلی سر ني دي یو کل له او داغه یو عالم سيد امير يغد شاه اسماعيل شيخ رحمت الله عليه د شورا منبرو نداغه څنګه سبق وله چا ميراب ورته سوريشو او د سار مانځي کې پټو پکې شوشي کړو دا د دې مل حالت و او چې لا اوسه نیک نو را ویښه دا دا وی څلکو اولایته اما ته تاسه په ګور تاریخ ماي د داد ننم تقریبا اتشل کال مکه په دمل کې فوټونو کې دا کار شو انداسي بې ایمانو بچانه بې داران که دانوریم بیمانو ازی بیمان دا کارونو کولوان چاوه مسلح توحید بیان کرا نو آقا بے کافر کو آقا بے وشتر آقا سید امیر ہن زمین کتر دریاب پغاڑے او کلے رے آقا جناده را غلی پاس په نو جناده که اغمولا ده ہن فتوکر برحان الدین چه وابی دولی ہے او ده ہن کوتیتر منزدہ کاریباً لس ملا مظل لے دا لسمې دغه ر خپل پوسیو وکړني او کوټه ته ورسه برهان الدین مشهور عالمو دریاځه هغه ډور ماهر وو چې دیوه بلکره بیا د وګیرا ټولکا وبات نه تل وکړي او تیم کې دیوه بلکره اروزې ورپسې سيزونه وتړل او موټره روانه دریاځه کوم ډور ماهر وو بہتو چې دیوه لکن هغه یو حق پرس پکاڼي وشته زموی کلی او معمر سره په خوانه هغه خبره کوله چې زه حکیم صاحب سره ولارم د باندې کېلو ابو ران الدين په کټ کې راغ دی وی حکیم زته ده چې مون پر دین غول کړی په دا مرز لګی او په دې کې بموردار شه ینه دا کار وساره شو خلکو چې جادری ویشتی و حق پرستی نو داگی خاندان تباشیو دو لون او اغمدیدی لڑی از آمن شو خاندان تباشیو آرچه اثر داکار شوید و آخیر بی جتی نو کل کل قرآن قید دادا بیان که دی دیره چه حق بیان کا اوگا چه دیر زانت مضبوط او برورو علیو حل تحص من هم من احد سوک وی منه په حجره لګې تنکيز لپاره ايو مني د دینه سوک او تسمعو لهم ركزا يا وينين د ليكش یا فته به کوره برمته دا دا غینه سکشت نه کښته او نه خشته خش د سینې وانه کښ د خوف همسن خش قران کلا کلا د په حالت به نه لټقفي دانگه دو قرآن قائده هم دادا چه کلا کلا قومون ذکر کی مفصل او دا اغا بیان کئی چې او دا قومونو متباہ و برباد کړ که تاسو دا نمانی نیاد چې چه تاسو با هم دے منزل تروان شئی دے توای ات تخویف الدنیوی فکعیم من قریتن آلکناها وی ظالمتن فَيَخَاوَتُنَ الْعُرُوشِهَا وَبَيْرِمَ الْمَعَطَلَتَيْنِ وَقَصْرَ الْمَشِيدِ ست کلي ماته باکړې دي وَهِيَ ظَالِمَةٌ کَذِى ظُلْم کړو حَق پټ کړو دین نه بیان کړې فَيَخَاوَتُنَ الْعُرُوشِهَا دغه چتونه کړې دي کڼراتي ګوریت بده وبرونکو چروانې متاته کڼرا رات کاری دیوژنه وَبَيْرِمَ الْمَعَطَلَتَيْنِ وَقَصْرَ الْمَشِيدِ او دل کویان دي او دیرے چنگا چمانا اتبا شوئی جی افلم یسیرو فی الارض فتکونا لهم قلوب یعفلون بیها ملک نیگر دیدلے چی پدر پوشوئی چاک کافران میں تبا کردی دی او آزانون یسمون بیها تاریخ دنے لستے غگونا دینی سے چواوڑی فا لا تامل افسار فلاکن تامل قلوب اللتی فی صدور ستر کی خدران دینی دی، خدر دینن شوئی زردی ننځله تا دا په خلکو حالت نه لې مونږلې دا لنګي کله کله قران ذکر کوي وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسی بالبينات فسغروا في الارض وما كانوا سابقين ما نه تفيدلني دي سابقين ما کې ول لاس واچو گرفت میو کنه بیا من نه دي تفيدلني بیا ځان نشي پاتوله فکلن ماذا تقول قومنا فقل لهم من بلا گرفتار کر فمنهم من اغرق من ارسلنا اليهم حاسبا فبعضهم ذبرن كانوا ورول ابابين ومنهم من اخذت السيحه جاء بني ثغالشا وما كانت الا سيحه واحده فاذا هم قامدون ومنهم من خصفنا به بعض مز مكمند ومنهم من اغرقنا بعضي دوب کو فرعون قومنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وایځه ته نه کوي هغه په دانځه ته کوي د ته موي عذاب دنیا کله کله تخفيف دنيوي نه ترتیب د عمل کوي لکه شرک کړي نو په سبب د شرک مستمر ما ول دنیه تباک را. ان الذين اتخذوا الاهلاء سينالهم غضب من ربهم وزله في الحياه الدنيا اغه کسان کیا غی غیر الله مددگار ګرځولیو اغه څوک چې درگاہ کړو مخلوق هغه ته ګرځولیو ان الذين اتخذوا الاهلاء سينالهم من ربهم في الحياه الدنيا غضب مې پیو او ذلیل مې په دنیا کې اغه معزز قوم د دنیا يهود چاګیدو یورپ نه راوغه سېدل يهود نو په آذربایجان ارمینه باندې غورزول اولته تباو وبرباد کړ نو د شام په سارا کې بیا غورزول او کې سبا کشفاته نو شام کې تباو وبرباد کړ نو غلط کسانی بیا د افغانستان په سرحد او افغانستان کې تباو وبرباد نو کندارا کندهار کې غورزول ا دې په تمه سداه ایذری کې دا لغ بیگ په دلبار کې هغه مشرانی ول گرفتار کړ نو ټول تبا وحربات کړ او زبې کایو نو په دې منکرا دنیا کې اور نو تو ختم کړ ذله فی الایت الدنیا تاریخ سره ګوری د قومونو کې خدای سره انگریش تیریو شی ځای شه دا رنګي هغه وطن دا پلو دا برنج هغه میودار ملکی په تبا وحربات کړو او د پاکستان په پا صحراو کې ګرځول ماران وړل مانان کې ګرځول په دې پهونو چې موږ په څو ګرځول او سه موش نشي شرکله حضرتان دي او شرکله نو په دې باندې اوپر سپر ندی چې دا معمور مل د برنج په او ا د فګوس ار دو دنګورو موږ یې څنګه واغستو امونګه کم جرم دمل ته ګرځولیو او زوب لا په ګنا ماتریف ندی اغه شان تلاف سجور کې اثر کې دا د قانون ده او الله داران کار کوي সেনান قذب غضبهم من ربهم وزلته في الحياه الدنيا ذو بغضب عوانم ابادوا وویرانكم ملک بيدر بدركم وزلته في الحياه الدنيا پردو کوسو کې یو ګوت پدرو وکذالک نجل مفترين اه کسان چې جوړ کی پما دروغ صفی صاحب دې کوربینا شو لانه سب وقذالک نزل المفترين دا رنګ دې د بهار او د منګال اغه مسلمانان چې هغه مسله په غوږه نو پاکستان باندې راويشت در پدربخیر خیر اوسم لا پوندي دا دنګي ملقون هارم راړم دا سربم چې یو بندنه وطنونو واخل مزمک لري اخلاص کوم دا یو ملک نه په بن اوږم اباده نو واخل جیداد او پټی دې نو وذريبت عليهم ذلۃ ومسکنا وباو بغضب من الله دارنگه قرئه او بل نذیر تاسو لون فریقان او تقلون فریقان صاحب مسلط کړ او هغه د خیبر بهتر باغونه د نواغ سیدل قران کې تخفیفې دنیوی زیاتته باید بیان چې و ما سلامونه غني عذاب در باندې سړي راځي دا اللہ دین پلاس کے واخلہ دے مسئلے تیار شاہ از زجر والتخفیر دا زجر اقسام بیان کر دانگے او دانگے اخروی فَاِلْنَنْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَتَقُنْا عَرَلَّتِي وَقُودُوَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ دا دینا مقی او عذاب دے او اگر دا سے اور دے چکانی بس سو دے ک یو ساس کې د ستې د ره براس د جانم د براز دست په سم کې دنیا ته نو حدیث حې را دنیا به ټوړه لممب کې او دوه زور دی او حی د بخاری کې را ک اابدو بظار ماپخین یخن تبی په ګ کې په ان شد د تحلې من ش جاله. زکا سختی ری گرمی جدا دار جہنم بلاسته یو دایی که قوائی که در جہنم بلاست یعنی لمبا اور دستانی سمک را لن دنیا بوسن دی او دی حدیث که وای چه دا گرمی چه ملک را گلی را دار جہنم بلاسته یو دایی که دنیا بوسن دی بلو جہنم بلاست را گلی امگا بچو دایی حدیث مانا دار ندار معنا دادا د کسان کې د جهنم براس ګرم دی نو دا رنګ په ګرمای کې د ابراس سیګوري دام دا دی او nonEmpty سره دا غیري ګرم دی دا نه کې غرا غري فإنه شدة حدیث معنا دادا د دا ګرمای سختی کیرا دا دام د جهنم یو مثال دی په دنیا کې کی. دا نه tie جانم غرا غلی او کو ضرر را کی دنیا سره دی دا یی نو تقيفي وقروی او جهنم بیان قران کتاب وګوري ډېر دې کله چې دا ختم شي نو کله کله په تکلیف کې او دریم قسم بیان نه د عالم برزخ چې دنیا باندې خراب کم برزخ کې بده په تکلیف کم او آخر کې بده جهنم تارتاو کم نو کله کله د عالم برزخ بیان کړي ان نارو یورزون علیها قدوم واچیا ور تا نه په هم خو لري چې دا استادای و سره ما دي کې زای پزای ذکر کای و من ارادان ذکر ف ان لهوم عیشتن زما د کتاب نه چې ما خوړې نو جنبه پریشان پریشانته زن پریشان دانته مال ورسري مال ورډيري او پریشان بې مطمئن بني د کارخانو خون وی فلورای بهبندی ناغت از جوار و شیرای کې جوړای نشو پړي دارنګي ترخه کې ایسكي شګر لري خو ښه نشي شو پړي مټي یې نشو پړي میوه نشو پړي چا پهګه نشي اسکي شګر لري پریشان دي او قرآن والا داګه جن نه دي کاغم غارم بے مال لري صحت خله خوشاله پذر کې لري مطمئن وَالَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمِنِ الْقُرِيَ مُقْرَنِينَ دِي او قرآن اکر خود او دیر غرط پتت تے دولت تے موٹور ای دی بنگلی دی و پریشان دے دعونگی چه زمان کتاب پریدی نزے پریشان کم اه دولت من دے او امیر دے خورجب کے زور پر توقبہ پتکے کی او زار جامع بواق اسے جمال راکلی سرد مال نا قریب دے او سره د مال دارای نه زکات خیرات صدقات په لاس نیولې زوینه د مطمئنه او غریب کړي نو هغه وايي ما زما جهت نشته بلچه بلچه رہے و ما اج دندن کړل کله دا کار وکړ او قیمت کې به ذلیل کم ان الذين كفروا بيزکل لما جاءهم ونول كتابون عزيز لا ياتل باطل من خلفه تنزیل من حکیم امم جی حمید کتاب راغ زمان دی کتاب نا اعراض کلا دا اقسام دی شریک دا او اوز دو فرقے کلا قرآن دو فرقے کی یعنی مومن منکر منکر بی ادو خسمی منافقوی اہلی کتاب بھی مشرکی او کلا قرآن تفصیلو کی دو فرقو مؤمن منافق علی کتاب مشرک او کله قران نن لکی منون کین منون کی روزن منون کی, کی بیاکسام شروع کی مفصل کلا کلا دنه منون کی څور حالت دی یو حالت ته تंबे چله کومه نمکو تंबे او دجر دیم حالت ته د تنبیه نه بعد تفیف عذاب دو دنیا کی بدرکم درم حالت تخویف اخروی آخر کے بدرکم سلورم حالت تے ده منکر ختم القلب دا پینزو سلور حالت تے ده منکرینو چه ماسلہ بیانشی قرآن کے نتبا بیگورے ده منکر بیان چی کئی اول ورته زجر ورکتن بے ارکا سمشا کپده نیشی سم نه بیا تخویف دنیاوی اول تعالیت لهکه سمخه پوخرا ده چې په دې سمني شي نه بیا ورته وي او درګر نرپا نه سزا ورتي چې په دې سمني شي نه بیا الله باوبله حالت ختم القلب د ختم القلب معنی ده په کلار کوم دا کدا یو مشكله مساله ده خلک اعتراض کوي ختم الله علی قلوبهم چې خدای په مهر واله ده نو بیا خدای پاک کولیو جهنم ته ورځي چې خدای والا رب بانک نو خدای والا دا سزا لیور کړي دایو تی راز زمون کوصول کې دای ته رازونه ختميږي لکه مخ کې ماوصول بیان کړ غنيت رازونه ور دي ختم شو درنګ د ختم القلب معنا ز کوم چې په دې معنی سره دا کې به ختم شي قران کریم کله تعبیر کئ د ختم او کله تعبیر کئ د ختم قلبنا په تبعثر کله تعبیر کئ په نسرا کله تعبیر کئ په ران سرا کله تعبیر کئ په تالیسره اقواله دا گن تعبیرات پرانتی کلوی ختمانلا ہو علا قلوبهم دلته تعبیر په ختم کردیم کله تعبیر کی په غفلت سره و اولائکا هم الغافلون کل تعبیر کی پا صد سرا وجعلنا من بین ایدیم پا من خلف ایم صدان صد منگ د دیو دا حق ترمین دیوال گردولے لے ضرورتے دیوال لے لکا دیوال ہوئے یا شینی نو درنګې د حضرت دیوال ګرځولې کله قران تعبیر کئ په غفلت سره فلاۃ ته منا فلنا قلبو هند ذکرنا ومن اظلمو مد کرا بیاي ته ربي واردان ها تعبیر کئ کله تعبیر کئ چې د حضرت می جرنده والے تعالی می والے دا افلاۃ دبرون القران ام علاقلوبن اقالها د دې پزرونو می جرنده والے دا دا کجرنده وې یو شهادت نن ندی نو دا راغی زه تمه ورته جنند داواله کله تعبیر کئ پردا د دې لرنې په پردې کې منکړي وقالو قلوبنا فی اكنتین مما تدونا الیه وفي اذاننا وقران کله تعبیر کئ په غلف سره وقالو قلوبنا فی غلف لنهم غا په پردې کې دي دا ټول تعبیرات دي ختم قال ختم کله ران کله غلف په دې ټوره دای تر ازادی چې خدای دې تاله والا کې حق بندي نه به دې خدای جوړته لري غړي کله چې دې درته خدای دیوال واچو چې ستاسو ته په حق ندي دیوال نو تر کوو نه به خدای له صداوري ورته خدای سری مرتبه ده کله چې ختم ولګي نه به ہدایت باندې شو به د ته ہدایت چه ختم ران اوزه جواب کوم ختم ستاوی لکوالی تاوی الختم و الاستیساق والشتی والمونو ختم ستاوی شه بندول چه بل شه ارتنی لکه ختم مورتاوی کاغذ باندې ممورولا گو اوس بل ختم کی نیشی بل لفظ نیشی لی کاری مورمی پتالی اولا گو بل سو کی نیشی لگولی دیتاوی ختم داوالی اصل کې دو قارن دي یوه دې قسم اثر راوستو کې پرې دوه کې فرق څه زاګه زاګه قسم کې اور کولی شي اثر راوستو کې ته نه کې اور کولی لکه ته توره واخلې زید ہوئے. نو سزا کې اور کولی شي زید قاتل الهل کې کو توري دې دانګي قضيې لګې د صورت ماته کی سزا او چاته ورکول شي چا اسباب استعمال کی چې چا ټوپک وښته چا پوتوره سره و نو چا کې اسباب استعمال کړي نو هغه صداوال کولی شي هغه کړنې یول کولی چا غو فل کړي فل اصل کې ټوپک چوری کړي داړنیا او قلا ټول په دې متفق دي دانګي اور دې اور کے اثر چا چول دے اللہ دو سزولو لیکن یو سڑیور تا اللہ سدنکا نو آغا سر په پدر یو سزولو اور کے خو اثر دو سزولو اللہ چول دے خوچی تا اللہ سدنکا نو تبا خام خاص تا تاپکیو سڑیو واچو نو طالب سزا در کولی شي اور لنیشو رکولی چاچو اور تا سڑیو گردو نو گردون کیلئے سزا رکولی شي. دارنگ یوه دې خالق ایوه دې قاصب او حدیث کې مرادی ثورذ الفتن علی القلوب کل حسيري او دن او دن فایو قلبن اشربها نکتفی نقطۃ سودا وایو قلبن انکرها نکتتفی نقطۃ بیضا حتا تصير علی قربین علی ابد مثل الصفاء فلا تذره فتنه ما دهمت السماوات ولات والاخر اصد من بعد تلقو دي مهجبا داعي معروفا ولا ينكر منكران فتنه گناہوںا پزونو و وار کو رنگ پرن وق کو داسې گناونو راځي لکه څنګه ته پوزي جوړې اد پوزي دے پاسه بل پټه ګده داسې دي کلعوده لکه څنګه ته پوزي نو یو پټ اخلاصینه بل په ده پاسه کیږي نو غدا سيرواني چې دا اخلاصینه بل پکې دي دا رنګه په دنیا کې را روان دي افطنی نو کوم ذرو چې دا ګنا اوستو فايو قلبن ايشربها کوم ذرو چې دا ګنا اوستو نو زه ته پدوه کې دا غوښی نو کته نه توبه وکي نو داغ غدا غلوي او توباو نه کوي نو غداغي نو بل ګناه کې راځي چې آپې ده شي نو غداق پلن شي نو کتوباو خلا نه خړل دا ډور ګنو وړل کیږي اګه توباو نه شي نو آپې ده پاس شي نو کتوباو خلا اقراد لري وړل کیږي اګه توباو نه خل نه سلورنګ ګناره شي آپې شي دا سه کوي کوي حتا کې چې د ټول تور شي دا ګناوند چې په پیښه درته ورسلو توبه وکړئ نه اوداس مستمران روانې په شرک نه دا شرک کړي نه نا شرک کړي نه بابا الله تعالی نن غې رولا رحمت کړي نن نظر نیاز کړي توبه وکړئ نو دا دا شرک کړي ګناه کړي بدعت کړي حتی کې چې درته راګیرتي دزرو چې کله راګیرې را کو اده تورواله دې چې پیره شه اته توبه وکړئ نو ځاد دې تک توبه دته قران ختم وای دته قران غول وای دته قران ران وای اوس دا چې دا قرواله کې چ... سبب څوک بنده او ګناه او اثر پتیار اوس الله پکا اثر خوایرا اوسه لیکن کسر کیا کړو دی بنده کړو نو نسبت د ختم الله ته کېږي پېدبار دا اثر او نسبت بنده ته کېږي پېدبار د عمل اتم الله على قلوب من اداسوا مور والد الله تدي په زنباندې په سبب د ګناوندې کې دې ګونو نو کول کور انا درې تورش لك اسد له فرای د سمنه فلان کې ولګیت نو امر د ورته ورغو نو رسو نو سوجو خو الایو خدا کسب دې زيت کړو دیو جن کې نسب تمر الله د کیګې نو په دې بار د قلب جو خدای پر کتاکت او چې سزا بندل او کولشی نو پید بار در کسب ددا کار کرو ابن قیم ده ده مثال ویده ده ده ده کتاب نون ده کتاب المحبه اگه مثال ویده ده ده ده مثال دی لکه چه تپلار روانی ایو حسین جمیل صورت کارشن خیستا اتاور تاو قتل نو کل چه تاو قتل نو هغه هیڅ ستاسو ستر ستاسو پرلکه اثر وکړه ستاسو دې دان تر غو سپدین ځل قتل ساي اختيار دي چې ګوره کڼ ګوري نو کچاري مؤمن وي نو هغه یو ګناه میو کتل پر ته میو قتل نو او کم منافق وي فاسق وي نو د خدای دې کمال ته وګوره پر کې له ته تا نو ته وګور نو خوه قدرته چې په फायदा غسم غنه پره کوي نو دی بیا وګوري نو چې بیا وګوري نو هغه او که چېرې منافق فاسق نو دی وای څو او ته در وګوري نو ده او دې مجنون شو مجنون روان دي او دې سب ازباس د سرف صفاتیر محاسلات سببونه سب د لاسنه لړر اسینه سرمن په دې کې پیړت ده او مجنون شو نو دا جنون د عاشق پسراغله د په عمل او دې له ونه او دې په شرم نشرميږي کپر دې کو سکول اینه شرم که مې درس کې دا خبره کوي نشر میږي موږ ورشاکې یا نه خپل شرم ته خوې نو ابتداء کې دا عمل د کړو هغه عمل دې حد او څو چې شرم ورته شرم نه کوي دیو جن قران کریم کې کل رد فواحش او پای د بدکار کوي نو دا هغه اسباب مڼي کوي دا قران کوي لقد زنا سبب سو پرده خدي د قتل بیا هغه ميندل دیا پاره په سلیونه کېدل د بیا بڅېړي کول نو قران سبب من افعالهم واه مؤمنان او تا کټګوري پر دې بندتن ګوري یغذو من که ځان بچي د لیوان توبنن ځان بچي د شرم او د حیا نه نو په لار کې دینو کټګوره از نه چستا په نظر یو حسین سورۃ راځي په تور په دې قران ګورا سبب م نه کړي د یو جن حضرت عمر رضی الله تعالی کی بچو ته سورۃ نور خایي چې د وخت أنا پاده بي اته باکي د مولا جی خانونه خلق ورته توای نه ا فاسق فاجر لوانډه نن په دله جوړ شي روم کی جنگ روميان وی ته را مو کو دښکست نشور کولې مسلمانان لا خداس حساب دی که د کرینا کله چا پیره ده سبا سار کی سوره پیر دی نه کيري نو دا ټول ته خسته جامي واچو او ورته پچتون چا ته پیر کيني نو دایبه حمله لا کې زمو پکلي نو دای غلوان دي خزه ته عربو کې پات شي دي نو دایبه د دا خسته جن کوته ګوري نو غافل وشینون به ولو دا ته د ويس پېشک ټول کلي امیر ول بلد دروم امیر حرب اسلامی تا خبر راوسته چې دغه څه تجهیز کړ د کفارو نصارهو چې سبب جنکای برکه نه کې چې مجاهدین غافل شي او دې ختم کیږي ښا سبا کې ش موږ شو فوج باندې شو تیار شو حمله تا نو امیر خو دې زه تاخیر کوم از میو اوتیو تقریری شروع کړ واوری زما خبره او مني زما خبره قال الله تعالی كل المؤمنين يخذو من بصائرهم الله ویری دی مؤمنانو كتب ګورې بسمير تقرير وک او تقرير نه بعد فوج واوری حمله شوروش وا اغه کله فتش غړما فوج پلکیم ترغه یو تن تپوس پوسې کیره دا کل یو چتو کو دو چتا ہو ابلوی د خبرې مې وی ملي دا پتا چاته نه و چې د کړي چټونه دوه کو دریو بلد چا نه پته دي تش امیر دا ویلو کل المؤمنين يغضون من ابصارهم مؤمنا توه کټګوري اوس بمګار وروزه تحقیق کوه هغه وخت ناراضي خبرې مکو او دای بارو ده خلاف دي داسې ملک په دنیا کې داسې کأن ربک لم يخلق له خشيته سوا همومن جميع الناس انسانا تبای لاټیګینو صفای کې دوتری کوي دوتری خراب دي کوم یو خراب زادن کوټی واده وروردار هه هغه خبره یو له دې نه تبستګ ده د زړه یعنی دا چې قومو دنیا کې کافرو مسلمانانو شیو لیکن د امریکا عاط په کې دا څه هغه دې منزل ته رسولي دې ته رسولي دې منزل ته دا څه رسولي چې یو ځله نیږي نو برے بے قتلی نو چر زمان کلے سوچا دارے داس ملکو دابا صابیات روانی طالب خواہدی بے خوفکا تب لار داس ہے دا رنگے دا تڑیا سڑی دا بے غیرت سڑی او دا شریف سڑی فارتے شریف سڑی لے چی روڑای راڑے ادھے خور د چې ډوړای دا څنګه راځي په داسې ډول چې د تورته راپا خایې وګغو غوونه ورو په لا خو جوي نه دی ینه ده خپل استغناقي چې زما محتاج نه او برازیل سری کی کیا راڑے لے چوش کی هغه ډوړای را دی انده په دا ته کی ینه دا د سری نه پات څوک ډوړای خري ا شیل سړی تین دی ودار داینه پاسی مخ وو ول دا د انسان اخلاق دی د وخت نه چې خراب کړی دی نړیرمان زما لا لا نن سر دی او اوچتچې بګړې دی لږې بریسي کوجه خیرات وکم ځایې نیویش پای ای دا تړیا کوي دا کوي کبا بورا شي مده وو تګو که را در سوک متابل سرگره او که مومین وی پخواه اعتمادی نو غریب در خوب وی او که بابو رایش نزرسی که یعنی زر را تا سره نگر نمتسی بابوشو نزن رشو مردارشو نزن رشو دهی که مردار رشو پرکی تا بگوری کپره تا بگوری داد انسان ذاتی خویده شریفانه داد د ذاتی شریف خاندان باکیته شیور که نا او مخواده او درازیل خاندن ساره مرمانه چنی؟ بابا پی سراکه کنه بابا <تصفح> <تصفح> پی سراکه کنه او دی باوی یه را نیتی را سکنه مرمان باوی چیره خود زور کنه دا د وقتنا دخانی شریف خاندن او درازیل خاندن فرکونه نگی دو دا وقتنا داسه دلی عدد کرده کم دونه چه خورا آسکا اما خلق تا گورا قران کریم کله کې په اداو شروع دین تبو ورز قرآن زه چې کوم شعر ات کین د غیس په رکی ولا تقرب الفواحش ما ذرا منها او ما بطن ندی نشې د پېټه کارتا دګه کې دې باندې ځنه په طرف لړشو ما ذرا منها او ما بطن داږي کې راته په څول امن دې کېږي ځل <سؤال> جنا <سؤال> تا سم پردخل <سؤال> کوم دایته کړه نو تن دې لار نشي ځنه کلا تقروا لا تقروا الزنا پر کور تمدا پر دې ځای ته مدا د دې جمعه کې امام یو ورځ راځل دې کډی کېږي جمعه ته د طالبو ما ما ته وایي کار دې سره مې وله ځینځای مې نشم کوله ته ما دا خپل کوم را یې ما غواږی چې دن د امامو مې چا دې زشتې دلګړې درلینه مې ولینې شکه زه د خپل تو وته دم زه د خپل راتم ووارو د راجامې موږ استاد وراغه یوې دې سړي ته وګور مې غوښته چې دا سره یې استاد دې زه دې ترې ټو نه دایمه مته دا شهره دې سړي ته نوکر مې یو خبره کوم ته په یوه خلک سره کوي نه نه مې د امام سره سره دې کوي مړځ نه دمچې نه نو مته ازدان وایې کړه نه تاو دا ونیږي بای ډېر څه پردني چې نه فدرا نو موږ ګوري خو وا به زنا نه نو الکان له وینم وستال دا نو مې وګوراله غندې الکه نو عورتې اه بیا په دې کار لا تا نه پردنه کې تر ځان سره دا استاد دې پر دې پر دا د دې او ته ګوري علامه مصافه په کې دلګي پیر سه مصافه ما صافه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو نبی اسلام بیا خود سره چلي لا شنو نه کړی حدیث راځي اداه مصافه په تاسو خپل ځان دې غرته کو حقیقت دا دې چې د نظر کړو او په نظر سره زز په دې کې نو ددا نظر بدونه غنه په دیم زری بیاو نو په دیم زل د د ویرا د بادهونه غنه کله نو دریم دلی بیاو کتل نو دا چې د ونتو د له ونتو په سراغه د عمل او سر په خداه را وستو دیو جنان نسبه الله تکیږي په ذباهار دی چا دریم مثال د دا داسې یو اولار دی خسورخه مضبوطه نو په دې اسره دل سايت يا دي کسره کې کنه سره دي لکه ته څور شې چې کله څور شې بل وخت موږ خپل کار راغورې کله چې ته څور شې نو د اس چنولم سايت دیار دي چې اس روانه اته نورانه دم سايت ديار دي کله چې اس روان کو فويد پویاد، فويد وکړه کومنده وکړه نسان پرہتر نسان پرہتر و اوس پر اوترل نه پر اوترل ساي اختيار کيسته نه په اسره دل ساي اختيارو چلول ساي اختيارو کو چې اس مونډه کا نو اوس پر اوترل نه پر اوترل نه وته دارنګيد ګناکار دي ابتدا ګناه کول ساي اختيارو به په ګناه چې تا کا استمرار دیو کو نو داګه اثر وسته اختيار زمونې کې لري کې یو میازه به دي ټول کلي مشورو ډېر عزت مندو زې دې ته یو ساډه 500 مخه چلار به باکاسه سور شرا پسي استا کړی وینځه زم پې دا وینې سور دا وقت دا خلق درموندونی جو ولی باچه هست پیودی باچه هست پیشه قواره ارمان ده زمکی خلقه زفمازی موکره دستی باچه هست پیودی دیو خو اوریکا نیره؟ بابا؟ هم؟ دارستانو خلقه نتا پاد کن بابایا؟ دارستانو خلقه نتا پاد کن بابایا؟ بابای؟ اوشو؟ اوشو؟ اوشو؟ اوشو رانا علا قلوبیم، زنګ می راسته ده. اوشو داغه مانا سشوه؟ زنگ می راسته سبب د عمل داده. چه دا عمل داسه کرده. قرآن کی تراده قلوب اون فی اکن نتن، او دنو پردی کده. مطب داغه سشوه؟ یعنی دو گناو نکلو او گناو نپردشو. نمال پڑھد کې دره راستان قران کې راځي ته قلوبهم نورواله سمانا د ګناونو کول کول لا ګناونو در بند ک ننیس بعد الله ته کې پېدوار دا سزا بنده او کولي شي دا عمل دا د ختم القلب د منکرینو سلوره حالت ختم القلب او دا ایتونه دي زای پدای بر راضی نځبوام د دا, دا منکر حالت رابې له حالت اوله ازجر از حالت اوله ثاني التخفيف الدنيوي حالت ثالث التخفيف الاخروی حالت راب ختم القلم مهر پر دوو کله چې مسله بیان شي نو د قران دا اصول دي چې د منکرین د حالت اقسام بیانې کدا دا دې حالت ته او دا قران کې بتوي نه زای په زای برآزي نو د مطلب څه شو بیان شوه خو د بیان نه بعد د نو باندې سستی کړیو او الله رټن او رټاول پر رټن سم نه شو د دنیا صداوي ورټه جلا وطنیک مصیبت کې گرفتار کړ پاغم سم نه نو د اخر صدا بولتي او جکنه په دې ټولو سم نه اب باز رانگه نو محر بکیو لگو اس ده د رضو رضو تنجی داکہ دا داوانگی ده منقادین و حالات تی منقاد من ان کے مسلمان گردن کی خود ان کے مومن اعتبارت ان کے قرآن کے ددائی مختلف حالات ذکر کئی یو حالت التشجیع تشجیع ده شجعان علیه یعنی باہدری ورکول قرآن کریم کے کله کلا باہدری ورکی چطو یرے گما آفای با دکھلکتی کلا چی ماسلہ امان اللہ نو اللہ داغ پدرکی باہدری راولی شجاعت راولی کمزور سڑی چنین خوږه لغه په درکه بهادری واکې یي مېره ګډمو لانا ما سره دلیلسته قران فيه نا غوډري کې چېنی غريبي اپروانه کوي اتشجاعه باغي اتنه برای شي فضیلات کې انه زبخم کې دا اتشجاعه شجاعت یو حالت دغه حالت البشاره پبشر بعد زیر اور دما بندیاں تا دا زیر مختلف حالت ته کله کی مسله او الله دې بادر کی نو د باندې رونې را روان شي نو خدای د له زیر اور کوي زیره دوه قسمه دی یو په ویخه یو په هوک دی حدیث ک راضي نبی علی السلام فرمایلی کی خفاکه ای ما زمانہ پسم بشارات باقی دی مباشرات یعنی زیری خو چرا ما جنت خوب که ما قیمت اولید ما اولید چه اوبو سپین اوبو کی اولاد زماد الاسن اوبو زی ظلم بشارت فی النام خو خو بو نوی او کلا بشارت دنیا اللہ و دیوچت کی ما دنیا بده لخوا کی پاکستان کیون گو رئی چاچه قرآن تعلیٰ سا چوله ده کمو نو الله علی دنیا سره خیز پاس را او ملک اثر سر علی سره پیدا کی او اتدا که مسائبی تیر کنیو تکریفونا تکریف و تیر کی نو اللہ دا غینا پس علی زیر اور کی اولاد علی اور کی شاگردان علی پیدا کی ملکې اواز کھول کی مفقن بینیاز کی مستغنی کی البشارت زمان قاد باز ایتونہ برازی نظب آمدار تشجیع دی شجاعات یعنی اللہ بہدری ورطزر کے چاہیے چیئرے گا مت بتا لکی دارنگی او حد کے جنگ شوئے دیں او صحابہ نو قرآن کریم زائے پزائے حقیقا د اشاره او کلیه کوره ته آل عمران آیت یو صلی یو کم صلی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم لعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ام سستي گئی ام سمانا کتا سې کست هو نو گئی ام غم جنکی گئی ات <تصفح> تاسو مبلندې ده الله جلبار کې بعض خل غلطه معنا کوي قران کې ویلي چې تاسو مومنان انت تاسو بولندې مراد دولون اولو ان الله که دنیا کې غریب کمزور کمزوري شي وجل شوي جلاوتن کوي مهاجر شي او ک تاسو په ایمان هجرت کړی نو کافر نه اجر کافر نه رس شي انتو ملالون مې په تاسو بولند الله جلبار کې په دنیا کې ته غريبي جلا وطن شي په ما قسم او کی ایماندار کی نو غوډی چتي نشارتم دې زيرم دې او شجاعتم دې پاسه یې جنگو کا څور پسی واي وای کی هم صد کوم کرهم فقد مثل قوم کرهم منو مثله کتا او استا ورسد نو پروس کال بدر کې تاسو وي ديو پروانيسته کتا تا تکلیف دې د لاروتنې راله د را ترغه نو کافرون تاتان کړه سر له کوته طاقت نه پریشان دي نو با در جنگو کا وتل کل ایامون دا وی لوها بین الناس ا دغواکات اړون پمن د خلکو کې ایام واقعات کل یو کو موچتوم کو موچتوم کل بین او دا صرا واقعات و عمر سوک کمزورکم سوچتون ولیعلم اللہ الذین آمنو و احتخذ منکم شوعدا چسرگنکی اللہ مومنان یعلم پماند یسرا دا واقعات و عمرارم چوارو کا په غربت کے پہجرت کے پناچارائی چی تم دا اللہ دین دو چتے گی کنو چتے گی پا کمزورتیا تو چتے گی کنو چتے دلکه خواري او چتتي او ته يكي وازي په ملک کې چې ته اعلان د الله د دین کې وکړ نکړ ولي علم الله الذين جاءوا منكم سرګنده يالله تاسو نه هغه خلک چې جهاد کوي تاسو نه کتان یې زیاد ولري دا الله د دین ته بيانې او ولي يوم يحصل الله الذين امنوا ويحقل كافرين الله سرګنده او چا چې کوفر کوه الله بیت باب ورباد کی هم حسيب تم منته کول جننه جنته بلاړ شي پتاځ وین چر دې مټه اومه ما زمودايه نو ابراهيم ور ته ورځي موسی په دریاب کې لویي روحانیي محمد رسول الله والکریم یحیا قتل کیږي او اس پی نه پاوندې پتاوه د ګل گزارنه کیږي دا کې دېشي ته سپینه پاغون دګرده لحیم شحیم سپینه پاغون دا باندې به مصیبت تکلیف نه راځي سوال ته کول بند نه راځي نو ته په دغه سه نه ضروري امتحان به راځي زړوي په مارای چاری خېوا او سپیری په وندله هم ځایما دا باندې به تاسو بیا تن راضي عاشیق منګه محیدین مجاهدین نقابا نمتہند دا منزل کې کا فخ کړ ابتداء ايشګه دا په ابتداء د منزل دا الله زو سایه هر کې عاشق څو اگر چې نازنین عالمس کې عاشق شه اگر چې دل نه نا دے اوکے راس آیت بار بینب آیت کلکی لیا ناس کل کلی ریسے دیکھو وہ بار راہتے مصیبت پر آکھتے فَإِنَّهَا دَارُ مِحْنَتٍ وَبَلَا دا دار دا محنت دا مصیبت تے لا دار سرور و ناما دا دار دا خوشحالای دا خوش نیمتونو کو ندے تبا دته دیتاوئی اتشجیع دا مسالا دا بادر و خلق و کار دی دا د دا لگان کار خنونو جو به غره تاسو سره وم توحید به یعنی دا خدا چې کار دی چې غسر تلږي دی او لنګ شملنګ قدرت دی ربان دا چې ملنګ شو ورته چې پروانه ساتي نه د خپل نه د اولاد نه د دولت نه د ملکونو غي کار دی آخر کې خدای سر فرات او چې دکوونه ابتداء کې مهنت نه غاړي دا ته وي اټش دا ټوله اتمه صورت حدیث د ملنګ لولا دغه کلیه ده مکه جنگ کې شوې يرېګه ما البشاره بشاره ته دنیا اخر بدله خيسته کې دنیا کې به سر فراس کوم قرانم ذکر کوي چې کله تا زم ما کې جد جہد وکړه نو الله دې رضاده پاره ا کوشش دی وکړه نو دایا ساته بدل دې بهتار کم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَوْمِي قُرْدُولَ دَ مَخْلُقَاتْنَا مَشْرَعَنَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ما أغا خلقنا إمامان منتخب كرشون مختاداً مقتاداً يقولون مشرام لما صبروا دع کلم يقولون لما صبروا وكانوا بآتنا يوقنون چدایک لکو جماپ دین خلق والی ټکولیم مصیبتونه پر أغریو خدای نک لک ساتل وکانو بیا تنایو کینون او همیشه جماپ ایتونو یقین کونکیو نو مې امامان کرپا اخر کې به صبر یقین او یقین تونه ل امامت فی دین محدثین وای سوچ د خدای په دین پلکشه دی وځل ام مصیبتونه برداشت کړی دي نو تونه ل امامت فی دین اخر کې هغه په پښوا شوی خلق و امام و پیشوائی گردو لده خدا گواری پس اپتلانا چه دستون شوی ری؟ ملاواز کرده اخدا یو پلس ورکید یو روپای ورسر اغی خیرات کرده سرازی تیره شه روپای رانه لی روپای دا اغیی و لڑا در دیر غمل پی دستون اغیی ری بار تا تا, تا مک کنستا لانده شرفای مونتا ناشرفای لس روپای ورکای بازار <ملادار> دا راغه په 50 ریال هرڅه مولا سه بیاج تقریبا کو چې ورکه د خپل نوم باندې یو پلسه لا ور کوي او دريږي ورکه یو پلسه قسري نه یو پلسه ور کوي کو په صحیح دستونق راوړي دې دستونونو ور کوي دا رنګیتہ کناته په سوري لااندي او ته والی، دی وادي نګرداس دا بار ورکه کیو دل مصیبت برداشت کی او دا الله دین بیان کی په صبر او یقین په نال ال امامته چې صبر دیو کو یقین دیو کو نو مشرد بوموي او که دنیا کې دین او رحمتونه مدار باندې ورې شي لو خدای رحمتونه مدار باندې ونیږي کې قومونه بوي چې حق پرسته شي او د عمل کې دا الله دین بیان کړو اتت سیوال بشارت داني کی بشارت دو قسمه ده او دنیوي او یو ددنيا دنیا عتن کې وري چتي او درم درم د اخرت لهم البشره في دنیا الدنيا وبالاخره دليل د زیره پر دنیا او دنیا دنيا کې والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لهم بوينهم في الدنيا حسنه عاقسان کله له دملکنا ذې ډېره لنو بو ینو په دنیا حسنه خامخا ځای ورکو په دنیا کې به لام لاند ته کېل نن ته کې څکې لړې لنو بو خامخا ځای ورکو دنیا کې ور کې ته کرام پیر بابا د درمند راغلو کندوسنه د انګې خواځینه کې څنره روان شو او د هندستان په ګنګل کې ن د هغه مشهور دی دارنې اوډ کرام د کمم کم ځ نه دین دپار را غري او ن د هغې اولااد مضی کوي هغ مشهور ل نهدن زننه لیکن الله چې تتیف کیل کې ان الذي نه قالو ر به اللهسممت تقاموتهته نظر اوی ملا کا او کسان چې اعلان وکوو چې پالم کې والله دی ااکک شو په د مدللی تن تنزلوا عليهم الملائکه فرشتي راضیږي سخه اور توي الله تخافو مېږي قیامت کې د خوفی آینده ولات احزنوا ام غم جن کې پمافات تاسو نه درجه پاتې شو مال دې اوسولې چې ملک نه خلکو شړلې بوډا ما ته ورثه پورګم مې مېاسا محصف شایل جاوی و زمان پا دی اوگو آواز رازی چې ایسام کلکشا محصف شایل جا و کلکل چه زناس سم یعنی زمان زی اوگو آواز رازی چه اره گا ما لگ وقتی افضاید مقام کیا کرنی داران کی سرده خوک خووی نی خوک و بنوی نی زمان خوشالی پا خوکی او که مساله نه بیانې ندير چي لري یره مقتدي ته خپاشي پلانې سه په خپاشي زه د لون barriers راځي خسربخ کاری لیکن چې زه وګورم د اورا وځور کوريني دا لحیم اسم اځړې بیکار دي او دا غریب چې نه ده جز ده مساله بیان نه نظر وغور کو نیته خذره دې مطلب ښه خوشاله دي په سره وروړه خوشاله دي دا دا لږه خوګونه کوي نو یې ډېر ښه کار د ما دوه سمات ای وی هر اوسوبه ډېر خوشاله مې ودی په پخاله مصیبتونه ختم شو ارڅو د عزت کوي د بزرګونو چاګردان رتناستی ما ار ته مې اړتیا ومه ما پر تاسو په پرای هغه دې ښه لامل مخکې کم تکلیف کېو داږي یولم هڅره دا ټول درښنه باورو داس خوشاله خوشالي وګاوا ټانګي بندوي تکلیفونه زیات ګرځلو فته بدره لیکن چې زبر ودشم نزه ما زرا خوشحالي کومه پټره اوس کو اځو وخت یم ادارې سر پر سر شنو قرار د نه یاد شیخ او آغا هغه مصیبت تکلیف به کوي سې لا پخورته مزرات, مزرات دنیا مو سررات اخرت دنیا تکلیفونه د اخر خوشالایي او مسرات دنیا مذرات اخرت ا دنیا کې خوشاله ای چې ګميدي دراګه تکې فونيږي قران کې د دې زیاد ذکر دی د ته وي ټریننګ یعنې سړک لګول چې پر عوامو کو سړیا لګي روزي لګوخه ته تنزلونه ملائکه الله تخافو ولا تحزنوا لهم البشره فی الحیات الدنیا و فی الاخره دیل زړه دې په دنیا کې و کې یو حالت اتتشجیع درمحالت البشارت الدنیوی درمحالت اتتسلیع صلاح یسلی لرکوتوی صلاح تو ما ده دنز رو پریکر تسلیبا بی تفاعل لے دا دا یعنی تسلی ورکا مطلب سا غم تینا لرکا کلا یسرو لم لم لریک یانی بایکاټ میوکه تسلی زګنه غم لرکا فلانی له تسبیہ ورکا دا اصل کی عربی لم دې تسلیہ تسلیہ سمانا د فلانی نه غم لرکا د فلانی نه مصیبت لرکا قران کریم کې کلا کلا آیتونه تسلی را دي چې زیات کی نو کلا شروع و ان الله يقتول دا برل کافرین الله واپس کی منډ کافرانو ته jihad شروع کا خدای با کافر ختمی اقربته پزای کی پته سوک کنا دو کندي زو سوک بو کنا ته ثلاث و خوږو کنا نو کلا کلا آیاتونه تسلبه شروع کی تسلی سمنا دا غم دا تکلیف دا بخلایتانه لړکی ات کلا کلا ا ترغیب ترغیب رغبت و القول لمسالته الشوق ورقول دا مساله په شوق بیان کا دا ای کنه ترغیب سمانا واقعات بیانې چې ما په حق پرستو اسانتيار او استاد نجات نو ورکلې کلاس کې دې می دی تم د غزکارو کا د کده ابراهيم عليه السلام واقعات بیانی والنا یا نار بردن وسلامن علی ابراهیم منگووی اورا شیخ والسلامتیا ما ابراهیم اور لرت درنګ اور تودانګه چه فای اور مرکی مطلب دا دی مسله بیان کا اور تودانګه نوخه به دا اور در باندې مرکی درنګ واقعات تم بیای ثابتونه ذکر کړي یا حالت التشجيع دوم حالت البشارات الدنيوي دریم حالت البشارات الاخروی سلون حالت التسليه پنجم حالت الترغيب شو لار شوي مزيري پگه رغبت ور کل چاكي سوبتري دي نو اغي फायदा مديرا حالت الترغيب پگم حالت ربط القلب ربط القلب د ذکر خدای با در در دکلکی ایس کامو ورابتنا علا قلوبیم ربنا رب و و لارد اگر تول قوم مقابلہ که اگر اوز وانانو دری دلی چه مونگ دی پارکی دنی اگر اوز وانانو دی سرنی اوزای کی ورابتنا علا قلوبیم او رابتن او پدرون دی رابت تلو تاوی تلو تاوی تاوی اوز وانانو درمی و لکلکلو او پروانی سے موند دیکھو ک دې پکملو دې رقم کې نشملو زموږه ملخره را لغار تا او په غار کې سم راسته دا وربطنا علی قلوبهم داږي سورته انفاق کرا دي وليربط علی قلوبهم کتا سو جاته پاسه دی نو سرد کموالي اثرد نشټوالي کنه کوم مې او اسلام نشته نزر بدل الله حق کی بدل کې درې سو د یا له زره مقابله کې لاړو دې ته ربط القلم دا مقابل له ختم انقلاب کار کو کو نقره به ذکر کوي او درت القلب اسباب سدي انا بذكر الله اطمن القلوب خبردار قران بيانو ذکر مصدر مضاف فعل ته دی مرات کتاب الله قران د کو وایا رب الله کلکی دال کی رب القلب په سړي مختلف حالات راولي او دے هغه حالات او مشاہدہ کی خدا خدای دی کله په خوشحالي را ولي کله په تکلیف را ولي وبلاناهم بالحسنات والسیئات ازمائش میکړو د دې حکومتونو په خوشاله او په تکلیفونو حسنات خوشاله انقلابات را وړي داسې اځرک لګئی لیکن دے پاغه باندې کار نه ساجی بلکې دا لږه الله امتحان برا احسب الناس ايتركو ايقولوا امننا وهم لا يفتنون خل خیال کئی جبنی بغدیشی دے مومنان اپدے ب امتحان رانیشی امتحان بضرور راجی داغ حدیث معنی دانے لکسن کہ خل کئی و اذا ارت بقوم فتنه فبذنی فبذنی لے غیر مفتول حدیث کراند نو خلق غلط معنی دغه حدیث کئی و اذا ارت بقوم فتنه کلا قراجه تپ قوم مصیبت راونی فقط باذنی لکه غیر مفتون خدای ما دا غفتنین مخه مرکی دا معنا نه دا غلط معنا دا. دا قرآن خلاف دا مفتون هغه ګټاوی کیغه په امتحان کې پریوتې معنا دا دي زړه وایذا رتب قوم فتنہ کله راځي چې امتحان راوړي فقط باذنی الیک الله مازان زه غبوزه غیر مفتون په داسحال کې چې د پاپښنه کې کمزوري شوې نه کامیابی ما. نه دا, دا دا حدیث دا قرآن امتحان را گئے امتحان را گئے نقرائی پاکا ماہا حجرت تیار کی ماہا دا گئے خلقو نکے چاگا امتحان را گئے پیلی خلقی شی ملک پاڑی شی تو امتحان را گئے حرام و دو قرآن نقرائی مات نوسا تے معنی داد آلی و داد قرآن معنی مشوا احسے بننا تو این یترکو این یقولو آمنا وهم لا افتنون امتحان و خام خارجی داویږي په دې امتحان کې اغشپک منځله د مصیبتونو په پتا راځي سورته نام کې বজراږي ان شاء تفصیل کوم هغه تمو او عقبات ستا اټبا ګوندایته وي اغشپک ګوندای کی موحد داغي نه ستري وي ور بته ری اغشپک هر موحد راځي یو او قران هغه لفظ د کالی ک ذکر کړي کذالکای نه قاعده مستمره همیشره دا کاره فا کذالک فتننا بعدا هم بباد، لیکولو، ها اولائی من اللہ علی بیننا من بیننا منگ اضمائش دا بعدا بعدا کود، اضمائی و منگا بعد موحدین را په پا په و پا, پا, پا و بعد مشکین را وای با، ها اولائی من اللہ علی من بیننا اول کندل برای، و گورا دباندی خدای سانو دیمولا شو، پرنجورا شننن نچه پتے، پرنجورد چرغفتا، استاد نن دي سبق وي استاد په لو استاد رات کې تا باندې وداي الکته استاد نه خلاف کې پرون کلیمت ده کوله او جواب الیس الله بعالم می شاکینین لو قران وام متداوی ته استاد قران پټ کړو ته ښار کې ساده مطلب دی ما خود قرآن خبره کړی او ته دا وای کی او استاد قران پڑھ کړي او دا قران سره ځای دی اپ تفسیر به سورۃ ایران کې ان شاء کو دا پر و خوان دي مطلب دای کی په دې فنداسره تو شرمې کې او پاتې او پاتې نشي دې آکبه نکره تیر شي نو دې ما آکبا رادي وکذالک نفصل الايات ولتسدین سبیل المجرمین قاعده دا دا همې شپه توحید نو سکارا بچی لار دے بېمانو تا ته وای س벌ه ما صلاح دې دنلا خدای یو ما ده ته توحید دې ته توحید ته وکړه او دغه یو ما صلاح نو ته وای اؤ الله وی وی بیا بیا د ما صلاح بیا نو لیتصبین سبیرالمجرمین چې سرګنج دې دې بېمانو چې بیا په دړکی شرکی نو هغه سرګنج که وای چې د ربنه خنه لګي وای وګورې ما ته قرکه کنه دلا سړی کاراش کنه چې 50000 بدل کېدنه دلا سړی وکنه دلا سړی کاراش کنه دا دیم امتحانه اسا جواب دی ته وایوګنه بیا بیا بیا نوم چیرته چرته موشری کاراش چې بده پېدږي چې مونږ ته پاته ولګي کنه چې دلا څوک وې نه دی وایي اځه خبرې مې کوله خو غلي هواه وایي وګورې کنه دیم پته پر دمو غوري ده به ځان بچي دی وای ما دغه مطلب بهاره نه ویلی اسه خبرم اتر خبري کوله تمه نه زی بیا بیا نو او قران کې د دې تريننګ دا تابا امتحان برا دي او په دې امتحان کې ته دا تريننګ کې کل چ تا ته قران ما ادمي تعالی درځي نو تابا نه با شکېفه مصیبت راځي تمہ د مسئلے ته خط یاری آو بیان بے کے خدا پر شرط دے جی تاتا دو قرآن ایتو نبیانی واللہ سمسی پیارا چی ختمی رسک رکو گو یا ایوہ الناس و ایزا تطلا علیہم آیاتنا بینات آیت دعاویا سورت حج دعاویا آیت پانا د طله عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چول شي پهدی باندې زمون دال د دا توه سرګن کاره کله چې داتونونه توې شي نو تاریوفیوج لدینه کفرومونو کار نو پیژې بته په موږو د کاافانو کې ال کافیو چې کوم د مسله منکروي بیمان وي نو تاعرفو وج لنه کافرومون کار منکر تیگوارے ماسلو پی بادر آشی نمکود آشی اب بیا دائی خود زائری شکل اصال پزرکی بیشن کی یا کادونی استونا باللدین اتنونا علیم آیاتنا قریب دی که حملو کې پا خلکو چه قرآن ورطا ورشی کم سڑے چه قرآن وی کم طالب نو ذرکی بیرادو کی دی مرینی نیسو او خواست دی مرینی نسو نو تو خواب یو دی بگنی نو تو اسیل که تو او دان نشکل آسولی قرآن دازی کتاب دی چدا در تچلو مخید جانگ نو تو با تبا فورن صورت حاج آیت ایماندار و غکی دی حاجان حج صورت آیت و آن تو با مصلا مکی بیانی دی او زړه کې وره ده چې واه پاسورې مرای نه وې شو نو ته مت تني ته غوري دي از نه چې تاسو په پټی کې اړامي ته ما چاچا پیرو غورم ثو ته پیروم کې دې حالت تبم غوري کله چې څنګه تریوشو نو اوس پکې دوه عامد بازارې کتاب نشي د مراینه نه تبا او ایماندار وو کې دې د قران کې سورته د حج شریف او د حج شریف صورت ایا طعام الله فرمای چې کالات توحید مسله بیانې نو مخ بهتری وشي نو دې بوچای هو ماته وي دا trio wale par kahin ye pagam a raha to mar dar te ta kala de ra na rto ta baye kor pore ke da ya tay bula de bole weara ko jib bel bako kidwi se و بلسوک سای کردی ندی و زمان او ساده ما پس ارم دی و او ساده نمی اغسطه او نا پویدا چه سوای ما کی دی که نا آره او ایماتا وای او او یرد ما او ساده دیرس پاکتا ساده او ساده دا گار کنه ما نا دبا پزان دا کی دی و او پو ویرش پزان پزان و ویر کز پزان دا کی پوله په دان باندې کې تاسو اصرار نه درکئ پوله په په دان دا سيږي بل از کې دا چې بګي کېره بلوم لازم چې دې نه شو نو ته بیا واي یا کا دونا یا سنا نه خې مسلمانانو دا دا یو تندې کوي کړې ده ابل نه دا چې قریب دی چې قران واقلي سو کې قران وای أغنه قران واقلي نو دې وردا ا کلات نکټنی شي پځان کوویرښتشه ا پځانښتشه دو حالت د جوابو شو دا داسې کتاب دی چې چلو مخایي به وسله سړی لا لای نو ور پسی ده قل افونبقوم بشرم من ذالکم دا دغه جمله ده نو تور تبانو کا ایماندارو ته نه تیو کړی ده لازم چې تاي خدا غي در مه حاضر در انار تا انار مفرد ده خبر ده مطدع محضوف ده لکم انار دا تندهی چی تیوکڑ ده لازو چتای ندیل ده ور او انار مفرد ده خبر محضوف ده انار لکم تش تنده ده ترینو ده لاز نوچتای ور بدل خدای در کئی انار رفی کم ور بدل کی. خدای در کئی نتی تندې وی کړلې له دې چې تهي انات لکنات فکنات لکمنات اور در کې بجي اور در نوږي اور تب پنځي اور دلې زای بې ایمان نه دی وای يرملاس په بیان کې وای مطلب در کې زنیما وګوره څنګه راست داسې چې نه با قران کې راځي د ټریننګ دانه چې ته سرګې پټې کړه آن توحید توحید که زن بوم بچ دشمن بوم رگر آوے چه خیر رگر آوے که چه تا تون چتنی شاید من انی که دیرون تبایو تب کلی دلال مساسر پنجاب که آلتا که سیدان جی آو آل آلتا که چه بیمولا موحید لار ماغیبا پیولا برک ری خب اوٹا کن نو آلتا سکتنی شو یورا دی ما تا مرگوروی یاره تم مونږه اړه میارځای کې خبر کېده کنه ته ټيبا کې تقریرو کا ما بالکل وته پنځه کله ما کولې شي ما جمعې شپه راځي دې بعدم په خپله مونږه درفرضو ته مونږه عقل جنې نه وایثني دې دا کله کوم مدرسه تاشین دیږي وینبال ته ګور چې ته تقریرو کې ما ګور ته ګور کوي نه لړم ته ما قام نه ما سره دیکړې ته چني دېشم که دا, دا تا نه را ده ما ته تا نه پوسه که ما دا نه کې هغه مشهور بدمارش چې دا سنوم دی ازو پیګانا ما سم پیجنده وا و ګم هغه رول اما ته ما ګم کیته اوسه ما رب کم دی هغه خپل ډیر ځکه ده ادا او خو فر سلام بار زما غاما کیتیوسي مې اوسه میمان زه درته غوړامت میمن ابچته. تاخه تا تر دیوی پمنه منډه لر هغه ته غاما جی تواډه میمانه. تستا میمرغه لری. هاغه ښا. زه له ما سلام واچو. یوته زمما میمنه ما یو. یته کډړه لراله میمان لراله خوړیته. ته زمما څنګه میږي لراله. ما په لارم یو وړم. په بستراله لراله. داسی ته منی مو سمو. ما زه دستاریک په خپل چېم په کار را سمم. مې بیا مې له څو په ځاځي شم. ما زما مې له دا و چې سار د موزه لار شم چې نور خيږي متبره خپل راځي بل څه به نه راځي. چې نور خيږي متبره ما په اسکول راځي چې راځي. ز بالکل څنګه. موږ کار بنراليږي بل څه دی. یو ما له. سره. خو زه ورو نو مولا ماتا اواتا او مولا او منتبه تخریر کے محضر سر و تخریر کے محضر سر و تخریر کے محضر او دونجے و او او قمیقتا محراب چیدر نکینہ اول که می قرآن کیوکا سورت مومن میں شروع تو فادو اللہ مفرزین دین نور تا گورم چه نور خطو قریب ش ما ایک اللہ نو سٹو سوارو بغیر دا اللہ نبلمددگار نیشتے چه مادا خواب رکنو دورے وابرا ہے وابیرا غللے وې وو شو د تیراواغستي ټولو چې قلای لاس لغا کړې ژوندې په دې نه ور دلته کې سموتونکی قران څنې شوله بس دې نه تیراواستي کې غلامات راغلي چې وې کتل د خلکو لا تیراغستي ماریل داسې نورې دې طرفنه وګورې پمکه دې مخې مخې مخ مارې دیوله دا سړی ا خپل کوټه وا وړه واږي ته وا وړه وي وا وړه ما غللې ده دا ولیاوب دي کی ا ګورمته وای ته تاسو موږ څنګه نه ده ما ته mulase ما دایو قرآن ما د قرآن ترجمه کوله که ما غلطه ترجمه کړی نو به شکا د ګونګاري که زه قرآن وا ما دایو ورته غلط وای نو دا دایو ظلم کوي یو منډه کا وارې د زنجیر ته یو لوی چاتيري راځه په خاطر به ومنډم کې 400 په کی نه کی نه سورانه تاسو په وړاندې ټول کینات دې دا ورګل دی ما ته تا نه په خدای ته چې تا مساله خبین کړو نه امان په خدای کې تا د لګن کې نورو کنه هغه سره علاوه نه غل ما ټول صورت وای اخر رم کلاس سره وای ختم شو دیتل غلی نهستی زرا فاصله ما لاغ چای راک بیا سره دوبل نشان کړو ودا د علمان بتاته ناز کی زماغه مرګوري میومې کته کی کنه ویرا دال چلوګه ما ګوره داو کې مسله بینه swab موله ګوره دانش جته واسه سغری شي چې ټوکې کیږي زموږه دا نه کړهسته په په میرا نه کړهسته شپه پنجاب یې میسیږي غلې پنجابیانو چې دجې کې ما ته ماته پښتوه خایه کلکه تان پوته اول ته کې دارې چې څوک مخه لري دردي وایي څوک نیشې چې ټوکایږي په یابې چې به کمي اورا نه تاوي څوک نیشې ویا سړی د ریسانو شوه او چې موږ د مخترانو نیو څوک نیجه ټوکایي دا د تعلیق تقېلی تقېلی سره په منبره وځريږي زه ما دا په حال کې به بابا نه قاله او پسند ټوکایي کې نه ځای زه میرا انته سه دا وی زماده زماده په نه لري بابا نه تا دا وی چې تا دا دی به دي کو وی دي په لن م هوته نه دا څه کوي سو ګریجی ټوکای میکې دغه ټول لګر باندې کنه پنځه دې باندې کنه دا مرکز دا ټولو موږ نه چې دا دې باندې کنه پرستم کې باندې می ستکه باندې ټوړي کې باندې ټول دای کان زلزلي دا بدره زلي په صاف نه په صحیح طریقے قرآن نبي نه په غره زدي لالچياندي دنيا پرستي چې سره اقضي غخري دانيش تر طالبانو خدماتو کو سيد دين بيان کو د پزرګونو درسون دي اځه څوک ولا يود نه وي ته پنځيره بل درته په نسبتونو دا وځداره کبل درس کې متردي کی مترد ده ته ځه دیسمه اصل قران ته کې نه اسې مطرح طریقه ده دا یو مثال هم بیانې دا یو خلکو کې بدوال راځي نو فورن به اغایته نشوږي لکه څنګه چې ډوډۍ خو ور سره کله پیادو کړې کله چټیږي دا وکی پیدا په لایکی ځنه چې یو شی باندې تاړمي ځکه پرې تأخير کوما تأخير په مطلب نه د دې ملک تل کوم دره قران کې د دې عقبات ذکر دي او زبا ان شاء الله د دې وضاحت کوم درې معقبا تابو سکی دې لپاره تابو سکی کې مسله در نه پاتې شي قران کې داغه کذالکا او داغه عقب ذکر کې ولا تسب للذین ادونا من دون الله پای سب الله د مون وکذالک نفصل الات ولیقولوا درستا ایتونه مون بیانو مطابق نه بنځل لګی چا ندی ذکر دی چا چا ګرځدی تا ته وای چا چا ګرځدی استاد یو کړه توه نو قران ته بیا کومه فصلیونه دغه دا لفظ معنا نو کړه वला تصب الذين دون من دون الله فيصب الله عظم بغير ما tekand lun ke ta ta bai der le badmaashi shariri hain zila na ta ba sawai yara armane pa flide gulsha sta padra kim daga amalo da baba de flide دې به یو کمدلاوی دی دنت په بدل او وي په تیم په بدل ته ځه ام دا وای یاره زبخه یعنی دا کمال نه کې تور ته کنځرو کې دا کمال نه کې غزان ته کنځرو کې ما ده قرآن د دې طریقہ خې خپل تفصیل کې چې دې تې اختیار کا چې خپل ځان ته خپل کنځرو کې وليقولو درستا پله بادان ته کوملو کی چانه دې زکري دي دارنګې سلوره ما قاعده وکذالک جنا لکل نبی ادو ومن المجرمين هر چا دې څخه اراغون بشي زخرف القول غرورا او ملما خبري و جوړ کی جلسه شروع شي خاتيان براشي مليان براشي او دا کتابونه ور فرزدار لري دا باندېان لیکلي شي کتاب د غد راغلي دي ولو نمله سودا في لاله ظلما على صخرت سمى وراج بلقافن وما علمت بها فتفطرت مرارتي کتابو کې لیکلي کتور میګه پتور ښوا پتور کاني د کوې کاف د غر نه عامخته ګرځي عذبه کو انشم نو زبولیشم ویل او شامی کلی کلی باب اللقیت سخا که چرس شی روکشی نوو قدمه اخلا وَلْيَقُلْ يَا عَوْمَرَ مِنِ حَمْدَانِ که تازه ما روکشوش شی واپاس نکر اخرا چکان دیوان نو دفتر دولیاء نبذی وکم شامی که حیچی ده پاس دور مختال کلی کلی کلی وگو را را روزو لیشی بل زیارت القبور کفارت الزنوب حدیث ک بل بووی و لو ذنن احدکم بی حجرن لنفا اوب عقیده خرابا دا عقیده خیل نفاید خدای ورکی قبر کی فائدشتی خدا بادرکی دا دید او دا بلیان با دا ملک را جمعی دا پینزمه قیده لگن سخت تبا یکی وادناس او دای با را جمعی او کتاب او یو یو با کتاب باوکی بل برا پاسی او ریا حست قدرت از اله د جو صاحب باز ګردان درا مولانا روم وای اوریا لو قدرت ته د نیندینه پهشه بیا واپس کولی شي مسلی شریف بل بلبره پاسی چه په یو قدم تر حشپوری رسی ماری دل, دل درختر د دروشان اوری <laughs> آغا بداووی مخلوق پرایمي تابانی بدافتی کیږي پدې کې کی په خلکو وای واه واه واه شیخ بابا سی خامہ دمشې ایتوبایا په دلته چلونته دا لري بلبا روان کی جبريل جي اور کړو له احابله کې قولامن کی واه عادي جبريل جي مارګری نيشته دا کار به ومو سيپارە يكى له ختمي کې اته م شروع کوي نو ستا بيان دي اخر فتو شي مليان ته وایي فتو پي کوي دي فتو پي کوي باځ به نه واره کوي ته پوسټين کوي کده ته وغو هي قبل دي کی در گئی ما، در گئی نومی دینیست، ست بار اگر تو بشکشتی، باز آخ، مولانا روم بای، داد نامی داد دل بار نرے، خیر د کتوبو کی نو علماء صاحبان تو باقب لیتی، تا پوستیو کئی، تب غلی ناس تا قدمو کو، وار خطا کئی گا مگوری، جیسے نا وار کلی تر آگلیو دے امامان طول، بشمار خلکو هر کور کې شپږ ملمنو دا چې کور نو تی په هیڅ کو ملمنونو اچرګول نه ولا دا مات ورته دی کې جمن وایې بساراله لید وایې ما هم دارې پولیس مو د ملک مليانه ما دا خلکو یې ناظم شه ته کور مړوک ځه ما ایت پر ور ان شاء ځګړ یې سره سره من ته مکان چوکړه دوطانه دار نه اسو اگې نماز ستو نه وته چاو موږ ته را لای کیو خو یې دا به خلکو ته رسو خلک. کې اگې وته سره ورواړه نیمګین د پاسو داندارانو لړډی ماي خلکو ته کوتلار منګان وښته اگې مانی تلای شته تر دې لړ خلکو یې وجه یې خوځه موږ نه چرګان غوانو خاړ خلکو سپیا کې ګاڼې راواغسته چانه پټ کې پاتیو دي شوکه چانه پانا پاتیوه اچاوې چې په جون جون دی د سپينه ګران دی ما دیګر وختو اخرکه مریان چې داسن کېبوش ګری را زمون چرغان غان ختم شو مونډیان او غرګونو ته د عجل شیبه وي او فاتې وکړي اخرکه وتما چې تا سنره پدې کړي بندا وي ته په اوسلو کال وشو ما ابدا د در سره پروانی شه دا وی ګټا تا وای ته به وکړه لیکن تبغه غنکه چې کله دا فتوې ختم شي نو تبہ پاسي تا وپاسي پای شوې وګونی ګناه وګورل شوکری ګورتا ته سرې وې هغې لړې کې زمون مناظره وا د پاکستان نه تقریبا و کال مخ کې نو توري متبر خلک کینوان زم ما ډورو ماشینو دای براتل نوما سره ډیر را شدار شو دا مناظره کې شروع شو نو غیله چنده کې را راج گوپالی وندو ما سره بناثو متبرو هغه جولای نیول او چنده کوله مېسه کې یو چنده کوه نی دي مې سلام ورته مناظره نه ده مې نو زه ورته سره د من مقابلہ را کوم مې ما د من یالو ده موږ هغه یو یو موږ پاند ته نیو چې دا د موږ دشمن دی دای چې موږ راج گوپال د ماښ نه په دیل وګړي أنا په دین وانه ان دا تاسو ته پخو آهي او ننګون وچاند ډېر اچولا زګه ډېر مخو کاټره غلو دیمو نه باندي لمه په مه تاسو چې دې طرف مخا دی وې موږ په دې مسله کې یو اپ ټول برابر وونکی دا وایي چې دوستان نوم نيشته دا ختم شي نو واجب شي که راه پای سويتي غني خوبرولو ونده نو كامل پوني ځان را ته د رونه بار ته دې مونادرې لا اوي وي چرنګه د کله دا ذکر شي نو تبه پاسي ستاره دې خبره بدای اتمه سپارای اول مخیاات اف غير الله ابغى حكمن بيدالانا ولټوم بل فیصل ان کے کتاب اي خلقو زمون استافی مان په قران دی قران بہتر کتاب دی او هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الله غراته چې کتابه د دین په مسلو کے واضح را لګل دی قران حکم دی لا مبدل الکلمات ادلا حکم نشبدول الکتاب خدای وای چې دا ټول عجز دی یاقوب بج ابراهیمه ج ټول ما ته فریاد کړي परिस्थिति په تکه ممتاز ادا به معنی وایي چې یو یاقوب تا ته باې کني یاد دي تبه قرن ایتونه شروع کې خو خپه تسلې په اتبنا دا وخت کې ایتونه زونه شلي ته حاضرین زونه ووښلي ځا شي تبهه قران کې وړاندې وي دي ربک یقلقوم ما شاء او یختار ما كان څاري نشته مخلوقات نه اختیار يهبوني ميه شا او اناسان ويحبوني ميه شا الذكورا نر او خدای الله ورکه بل څه نشول کوله هغه یې او دا کتابونه دروغ پيش کوي قران مقابله کوي طب اياتن لولې صاف درو علي ځانان نو عقب قرن مې هغه به قرن منقاضي او داغه استرګه برګی شي دی ګلیانته چې کوم الکان نغې به غو کېږي چې کوم وډاګانی نغې به دلیل شي کوشش ته ته کوي نر سره په غاغلې ته غوښتتي نورو رو باندې کې شي نورو رو باندې پانس خپل یو کې پختیږي او تبہ پل تل تقیق جاری ساتي دغه را د روغ ویلې د سره نه قابل کې چې 5 لمودابه وینيږي ګنځای فرېشوي نړړې او خلک وایي راغړې لوي کا تو دې ظالمان مونږه په ګومای کې ساتلې ال عقبۃ دا میدان مستاپلاس کې پاتې شي دوی وټول پاتې شي او شرط دا دی چې ستاسو ر د لا په ذکر مڅ نه ني تا کې يرد الله نه ذکرانی شي چې د مولایان غره او خلک د ماتم مولانا او شیخ وي ندابای اللہ دا احسان دے چه دماغ را رکھ لکتو او دماغ بہن دیوکو حل اقبت الرابیان کل چدا ختم شي نکیرانو ساقب اللہ شید گیا یا را صحب بیر لوئی چالاک او منگا تلیو او دور لوئی جا جو گر گئے چه خلق پخب اللہس کے راو ستے دے اور پس اے آیات را دی یو سن صلویش در و كذلك جنات في كل قرتن كابر مجرميها لهم كروفيا استاد مرغبندو بگو کی پیر بوای شیخانو تا کہ بدرم ل ثواب دے نکاد بدر کافر صواب دے پیسے باور کی مر کی دور ثواب دے کدا شامتو او پی سے ور کی لهم كروفيا کی تدبیر کو پدیکے استاد دا دې د دې کوخا د نېرو دې بند لارو زبن کې راتنم ما سپتانو سلو کثنا څو سره د ټوکو نو چر او تم دشان یو د کثاراله د دې سلو د وڅستې جنا د غرتا دې سلو راتری د دوه تو کی لوګر روان د پړت چر قوس هغه دته نه اله ما ته یوې دنیا سره مقابله کوي او تش لاس ګرځي لانو چې ما ورته ناشتي مې زبې یوازې سو کم ولا سار ما تفاتحول جو ملا سے بغیت اویلی چمارکے دور سواب دلکا در بدر کا حطر چمارکے لانی مولا بے فتوار در کردے و میں خواہ ملا سے بلاللہ میو پینزر روپے میں پجوب کی واقستے چل اللہ میں اسلام علیکم صاحب ساما جائے پھن آگے پینزر روپے میں پھر کردے میں جی مصیبت تونر عزیز تاس پہ دعا اللہ تلکہ دیرو خیرہو ویہاو منگا دعا دانی دعا گوی زرعاله مصلل کا سیراو وخت تاسو پر تارو نن نه که تاسو پیدا زوکه نو د زخته بس تاسو نه ته اخلاص شو تاسو هیڅ کوئی نزه نه زخه نن نه پاس غريکو پیسې و唔 لګې دانه چه پیسې و پګټې دا د ګټلو مصلل نه دا راکا بابا نو کیا هغې دا د ورکو مصلل نه تسیب ام لگئے پی، دارنگی کل روڑے بولو اورکے، کل روڑے بولو اورکے، خیر دی کہ تا سو مقابلہ ہوکا، تا سو زمون دعا گوئے، اور خیر دے دقا سے کئی، اور دا آغا کی دا الاقبت الخامسہ، کل چه دا ختم شي نرستایا خوادہ، اور دا ختم دا بادشانس خوابالات شي. <تصفيق> وکذالک جعلنا فی كل قرية قادرا مجمیعا ستا ستہ تدبیر وونکی او ستا ستبای کل چدا ختم شی نو بیا بادشان صحبلا کی جسه باغی دے پاکستانی افغانستان تبا کی افغانستان نہ راغل دے پاکستان تبا کی ذسیدی دے, دے دا کہ یلا کی هغه و تحقیق شروع درد جیل بدر کی سم مصیبت بدر کی واخر بہا خفی اخری تسقیس تا ایت یوسن پر یوشم ولیہ قوم یملو الا مکانتکم ان یامل و سوف من تکون له عاقبت الدار تا سر کوئی کوئی اتا پاچا ماندے تکون له عاقبت الدار جنجامر چا لاس کی انه لایف ذالمون ایقنا انك ام اب ظالما احوال القرائع دم مخلوقات حالات عدم مخلوقات بدلول كلا كلا تكون جراي جن جواب عوام كما سلامه كثيره فعد الله ختم شو اص احوال ده مخاطبين شروع دي عدم مخاطبين حالات دي دي كلا الامور المسلحه الدافعه للعذاب اي ته او الله هغه امور بیا نه چې هغه کی د عذاب ملک باندې عذاب راضي نو کے کې با الله ايته شروع لکه سورته بني سائل کې دمه روکو الامور المسلحه الدافعه للعذاب مطلب دا هغه د دې چې نو عبادت دیر کړه نکې ډېرې کوا چې نکي کې کې چې فراي آزاد دفه کوي توحید بیانې او ته څنګه ګنګال وډاري مېنس مین کې به نفل وکې الله بیا ذکر رسکار وکې آیت وښتم لا تجل معلنا الى اناخر فتقدم الذوم من مقبولا مکه د قومونو د علاقت بیان شول ومن الله تبارك اي وطنيكي كا يا الله ديال ربنه بكي اولنيكي شيخ مكوا وقذر ربك الله تعبدوا الا ا وبالوالدين اسان مور پر اثر انسان كوا وقفل لهما جناح الذل من الرحمه دائما كي واعطي دال قربا حق اول مسكين وابن السبيل عقوق الخلق وركو ديتي مالو نقري ولا ت د مقللوله لا او نوکې کا معلوم لگو پهې مسله لاس مړه چې تلاو طرري چې ف معاهلی ما او چې مد شينو خیرات کوي تو افور کې خیرات کوي ا چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة واتقوا النساء فضلتي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم امامر عم نوائی عذاب برازی تنیکی کوا فاحش مکوا چلاتن بچکی دا پنځیش اوامر نوائی فضای کې به تفصیل کوم قران دا تبع ذکر کړي ابن کتاب کتاب الاخلاق گھڑ کتاب دے مشہور منتقی فلتفی دے پیننے سالے لیکن اگر کتاب گورا نواغا نمگڑے پاتے شدے دوانی لکل دے اخلاق جلالی دوانی اگو نمگڑے پاتے شدے فارابی دے کتاب نوندے پا اخلاقوں بانے تحصیل و لیکن اگر نم کتاب نمگڑے پاتے شدے انکمل کرنے دے قرآن پا دے یو رکوکے قالتی دا اخلاق بیان کې توکتن او امرونه وی راځم یو ورو کو دا فارابی کتاب غره تحصیل الصادق متاتب په توګه د قران د تو کاش کیږي قران باندې په لیدو د قران نه نقل کړي وي یا ابن مس یا دوانی یا غدالی د خلکو لیکل په دې فن کتابونه او قرآن کې کله پر رد اخلاق زمیمه شروط او په تمده دا اخلاق وسنو کیندوی د قران څخه علاوه دا تبه اصل مسلو کو بلاوان دا کو امور مصلحا اددافعتو لدازعاو آقا امور چپا غیس لا راضی او لا عذاب دا فتحید امید منز که تحجد نفل ذکر ازکار دا مخلوق صلح احسان د مناحینا نه دن دا توا که خلای دربانی مصیبت چون احسان داوانی کچر دار نکه نو دا خلق امتحان براشی اخراڑی دیو دست را ناری بس یون امتحان که بختم شي لو بابام کہ بے وقت نہ شکوہ دی وڈا سر پھلار او چکل داو مور کہ نی کی کہ دو خدای سره تعلق ساته د شپې ذکر رسکار کې مخلوقات سره احسان کې نوخه بتایا کوي دا نه مخلوق تعارف دی تا وی ٹریننګ قران ٹریننګ ورکوې پدایشتي کې سره یاکی ٹریننګ مجاہدہ ورکوې تر څو هغه مسائل دی من نه بیا نی بلکې دی او تر کې دې کېږي سباب ان شاء الله زپتا تمدو کلام کوم موافق زموږ سره دغه ریدونکو په پاتې اته کڅربه 10 په ښاونه بازار شاته کباري بازار کې ایوب خان سره ملاوي 10 لمبر دکان کې نقره کریم مکمل ترجمه د شیخ قران مولانا محمد طاهر په وږ د سنباحي او تريسي وره 2012 کې